Ofiziko enpresa buruak daituak dira ofizialeen gamrako bi ordezkariak hautatzera heldu diren bost urtenentzat. Otatutakoak artsahauak izanen dira ere eta jehelburua eskulangintzaren interesak babestea eta agloorttako enpresak lagundu eta segittzea izanen da. Ofizialeen gambarak enpresa sotu bejiak ere konpainatzen ditu hiru lehen urteetan eta houen arabera ehuneko hiurogeita hamas luzaroan irautea lortzen du. Larrun batuntan, amazazpian, argitaratuko dira auta gaien zehendak, iruro gaita bost urtepeko enpresaburu bakoitzak aurkezen alko du bere burua, eta ujiaren amalaua agte, agte sauen fitxategian sartuak diren guziek boskatzen alko dute. Aorten lehen aldiko eta esne eta esne gainegileek boskan parte hartzen alko dute, boskak postaz eginen dira.